Ja, vi gör en uh, mikrofonkontroll igen här klockan 16.00 den 20 september 2014. Sverigekanalen kommer ha livesändning här. Det kommer strax.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 Oregelbundet blir istället Sverigekanalen direkt ring till studion. 19.00 på måndagar, free talk live från USA. 20.00, World at 8, Melin Mozart från UK. 21.00, repris från lördagens Radio Länsman. 22.00, ABC News Radio, morgonnyheterna från Australien. Tisdagar, 16.30, United Nations Radio. 16.45, tisdagar, Palestine Today.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 och sen blev fårfarmare på Öland men sen skickade upp kassetter till studie 39 som sen förstördes men han körde öppet forum och sen också på slutet med Bosse Nilsson, Stockholmskanalen men studion förstördes i december 95, studie 39 när gamle putte där var redan död hans som ägde den studion 22.00 avslutas onsdagar med ABC News Radio från, från Australien deras morgon, morgonnyheter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 men varannan vecka Free Talk Live från USA. Det är freetalklive.com Vi arkiv allt. 1900 fredagar Republic Broadcasting Network. Live-serven. 2000 Stormfront USA med Don Black. Varannan vecka istället Free Talk Live från usa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 20.00 på lördagarna ska det förhoppningsvis bli ett nytt program med Radio Länsman. Söndagarna har vi inspelningar med Karpstrypan från arkivet. börjar klockan 16 och söndagarna klockan 17 Janne Mild. Varannan vecka blir det istället Marsmusik. 17.30 är American Dissident Voices med Kevin Alfred Strom som har rötter från Norge- Uh, nationalvanguard.org Och det här är inte politiskt korrekta program som ni hör på Sverigekanalen. kanalen Det är inte som på Sveriges rödjo. Uh, Röda råttor på Sveriges rödjo. Så ni ska inte betala någonting till Sveriges Television och Sveriges Radio. Inte ett öre ska de ha. Uh, vad har jag sa nu då? 18.00 Alex Jones Show.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 Skicka gärna ett ekonomiskt bidrag till oss. Tackar Kent Andersson i Fiskcentra. Och även tidigare bidrag. Vi har då gärna honet har plus jurokontot 634 252-1. Alltså 634 252-1. 634 252-1. Uh, Idag lördag så ska det vara färdigräknat Och lite uppgifter har ju kommit fram Jag nämnde Skånepartiet har inte lyckats alls De kräver Skåne åt skåningarna Det betyder att svenskarna i Skåne ska han väl kasta ut då Skånepartiet lyckades alltså ännu sämre än valet 2010 Och Carl P. Hershklov har väl nu kommit upp i cirka 70 år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 partiet som nu också driver en politik för hela kommunen utanför själva tetorten Hedemora. Alltså som Vikmansgötten och Garpenberg och Skärmsund och Husby Socken med hela landsbygden där man ju röstar starkt för Centerpartiet. Medan man i Hedemoras stad nästan inte alls röstar på Centerpartiet. Man vill bevara alla skolor och så vidare också.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 Man publicerar här resultatet, men det är alltså ett valdistrikt kvar, för Hedemora kommun. I Sikten kommun fick SD, min tidigare kommun, Sikten kommun fick Sverigedemokraterna 2 röster och ökade till fem mandat, samtliga partier i Sikten av kommun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 Men nu blev det så i alla fall att jag inte röstade här uppe. Jag hade sönder mitt röstkort och alla partierna. Om jag nu fick från alla partier. Giller det turpapper. Jag hade ju tänkt att rösta på SDT-riksdagen och på Långsutepartiet i kommunalvalet. Långsutepartiet hade tänkt att byta namn också. Men man behöll sitt namn. Men nu verkar man för hela kommunen.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 Det fattas ett valdistrikt här. Här kan man se röstsiffrorna från olika delar av kommunen. Valdistrikten. Direktdemokraterna: 64 röster. Hedemora-partiet har utgått.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 ...inte lyckats komma in i en enda kommun. Och som sagt var Hedemora kommun är lite preliminärt här. Det fattas ett valdistrikt. Vi gratulerar också Sverigedemokraterna har... ...efter alla dessa år kommit in i stadshuset i Stockholms kommun... ...med... ...jag tror det var 10 mandat. Vi får ju titta här vart efter som det blir klart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 Ganska svaga. SD har ökat. Blivit starkare. FI är mycket svaga. Eh. Menar, Socialdemokraterna i siktun kommun fick i alla fall nästan 7000 röster. Ja, det är inte färdigräknat ännu, nej. Det fattas några valdistriktar. Vänsterpartiet har preliminärt fått 845 röster i siktun kommun. Men det fattas några valdistrikt.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 kandidater för alla dessa mandat man har fått nu man har till exempel i Hedermora tydligen gått fram till 10 mandat och Farköping 10 mandat, mandat och eh, Hanna Rigg här från Lilla Götene hon som pratar på Byradion och på Radio Farköping hon ska ju nu få bege sig till den stora huvudstaden och bekanta sig mig med, med huset och alla rutiner och sånt, hon kommer ju få ett övernattningslägenhet och, och dator och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 Så att öppet forum då med Rolf Pettersson på Stockholms där. Det var lite konstiga tider också. De sände bara halvtimme två på morgonen, två gånger i veckan. Jag jobbade på järnvägen också, på påståg Så jag kunde ju inte lyssna på de här programmen. Och nattsändningarna på nätterna kunde jag inte höra heller. Jag började ju jobba klockan fyra och fem på morgonen va så att...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 Ja, nu har vi. Tjena, no... tjena. Ja, hur du? De har inte räknat, räknat färdigt rösterna är ännu riktigt 100% i Sverige. Det är ganska sent. Det är inte färdigt färdigräknat valet i kommunerna här nu. Nej, det är väl inte riktigt färdigräknat heller. Jag vet inte vad som är orsaken riktigt, men det är ju ganska lång process att genomföra det här och det kommer väl att ta sig lite tid. Förhoppningsvis kommer vi väl att få se ett färdigt valresultat på Öllärmarbeskant imorgon här skulle vi gissa på på kvällen. Jag är ju då närmare bestämt nästan en hel vecka sedan valet genomfördes. Och jag måste säga att jag vet inte vad du tycker kära programledare men jag är en ordning besviken på det här, den här valvakan som var i söndags faktiskt. Jag trodde faktiskt att det var spännande. En grej står ju utom all tvivel att Sverigedemokraterna skulle göra sitt absolut bästa val någonsin. Och det har vi verkligen sett ganska stora bevis på att de har gjort. Ta till exempel alla hat och hetsprov på som har drabbat partiet efteråt.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 Men när det var en viss en kvinnlig sverigedemokrat som hade en eh, svastikarm bilder på sig i samband med något då som inte var särskilt seriöst tydligen då då hela partiet för att vara nazistiskt. Men det resonemanget kan man lugnt säga att Socialdemokraterna är ett nazistparti än idag. De har ju varit det en gång i den var mycket länge sedan. Vissa krafter inom socialdemokraterna är fortfarande nazistiska. Vi ska dock inte nämna vilka för det är de inte värda att ta upp detta fina program tycker jag. Eh, Miljöpartiet gick det ingen bra heller i årets val. Eh, de stannade minst sagt på fjärde platsen eh, fjärd, eh, Sveriges fjärdestörsta parti. Om jag, om jag minns rätt så kom de inte upp i ens eh, ja, vad var det? Om jag minns rätt som sagt knappt ja, inte ens 8 procent. Jag för att de fick 7%.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 Stefan Löfven gick ut och sa att man ska inte, man, man ska inte respektera 13% och med 13% vinner man egen vågmästarroll. Problemet är ju att SD har en vågmästarroll så det är snarare ett önsketänkande från Stefan Löfvens sida. Sen så ska väl inte Löfven säga så värst mycket egentligen eh, om man ser till till exempel att det finns skillnad men jag tror att han är rätt missnöjd med att SD har en vågmästarroll. Jag var nog därför han sa den, de sakerna och jag förstår honom. För att eh, Stefan Lusven, den högledare som han är, socialdemokratisk högerdelare, fick ju ingen egen majoritet i riksdagen. Utan han är tvungen att stödja sig med miljöpartiet och han sköt ifrån sig vänsterpartiet. Eh, vilket jag blev väldigt förvånad över. Sjöstöt eh, fick ju gå därifrån mötet i måndag som är mer eller mindre en menar och lipande som en liten Iller eller vad man nu ska kalla det för. Han fick ju gå därifrån men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 Uh, jag, ska så. jag ska berätta en rolig sak här uh, för hela kommun att uh, folkpartiet är så pass svaga så man har bara fått 156 röster i hela kommun preliminärt. Så ja. Det var inte möjligt, det måste man verkligen säga. Frågan är om man kommer ja. in, frågar om man får ett mandat överhuvudtaget. Ja, ja det kan man ju verkligen börja fundera på det. Men folkpartiet gick det ju och ett av de partier som det gick ja, min sak dåligt för i året svar.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 och jag såg i tal jag och många andra såg i tal som Reinfeldt höll till sina partikamrater på, på valnatten när det stod klart att, att, att alliansen hade förlorat tal. det var ganska gripande för Reinfeldt. det Reinfeldt tårarna var inte långt till det och även eh, eh, Göran Hägglund och Jan Björklund gjorde väldigt hedersvärda respektivegivande tal även Annie Lööf gjorde Någolunda respektivegivande tal eh, Fast det eh, är inte intressant att Centerpartiet var det enda partiet i hela riksdagen som inte tappade några väljare till Sverigedemokraterna Det är jag rätt över Samtliga partier i riksdagen, även Miljöpartiet och Kristdemokraterna tappade ju väldigt många väljare eh, Mest men även Socialdemokraterna, det kom på andra plats Socialdemokraterna för övrigt De tappade någonting på ja, 16% någonting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 Däremot så har vi sett som sagt var flera gånger under i veckan här när man försökte köra någon hat och hetspropaganda emot Sveriges demokratiska också inte bara mot partiet. Men det det även har funnits en hel del röster som man anser att detta gynnar Sveriges Och som Elvis viss statsvetare vid namn Sören i förnamn så på valnatten när man bestämt klockan tio i två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 i nästa års val med bestånd 2018 där 13% kommer att vara Sverigedemokraternas minsta siffra och Maurio Rojas eller vad han heter, den att folkpartisten uttalade sig i en, i en, i en intervju om dagen som stod på fria tider när han sa ut att Sverigedemokraterna kan bli Sveriges största parti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 Inget parti i riksdagen vill du samarbeta med Det vilket jag tycker är fruktansvärt fegt Man vill inte ens prata med Sverigedemokrater Utan när man passar på tillfället och hacka på dem För deras rasistiska förflytta Men nog kanske man ska sopa rätt för egen dörr När man hackar på Sverigedemokrater och även Svenskans parti för vara gamla nazistpartier När i princip alla partier i riksdagen Har ett nazistiskt och Till och med Miljöpartiet och Kristdemokraterna har det Men för att återkomma till det som du sa förut där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 Däremot är jag lite förvånad över att det gick så dåligt för svenskans parti i Sjöbo Med tanke på att uh, deras partiledare Stefan Jakobsson bor där Och kommer därifrån Så jag är lite förvånad Men det är klart att jag såg en intervju med den där gamla gubben Sven Ol Olsson tror han hette va Som är från uh, Sjöbo ja, Han är död han är, han, han är död och han var Sverigedemokrat på slutet innan han dog Han var jordbrukare Ah, okay. Ja, okej. Då var han inte u med honom här om dagen i alla fall. Då måste han inte u vara ganska gammal då. Sen och uh, Du menar sen och Ja, han den här som hade glasögon och som var skall. Ja, men han är, han är död alltså, men Han, han var faktiskt. Han var pratat de de sista åren han levde. Okej, okay, då var det en gammal. intervjun inte u som de visade. Då. Den, den släpptes närmare bestämt någon gång. Häromdagen här kvällen I askvitet tror jag då. Uh, han är uppenbarligen död i så fall då.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 det där du bättre koll på än vad jag gör Men det, ja, det, jag, det, menar, det, det konstiga var att Sjöborpartiet Sjöbo Sjöbo ställde alltså upp i riksdagsvalet eh, en, en valperiod Det är lite konstigt också när man kallar sig för Sjöborpartiet Det borde vara ett, ett lokalt parti man, man ställde alltså upp, i 1994 tror jag, ställde, ställde man upp i riksdagsvalet i Sverige ja. ja, det gjorde man Man har väl ställt upp flera gånger i riksdagsvalet efter det också, eller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 På Stefan Löfven där han hade menat att jag hatar tretton, eh, jag. Ja, vi ska se om vi hittar den här bilden. Jag har faktiskt ut på Facebook lite snabbare. Så jag har varit på en kompis Facebook-sida här. Och eh, ja, just det så är jag säger heter den då. Där var 68 procent som inte röstade på Sossarna. Och så är det en bild på Stefan Löfven här. Och så undertexten lyder så här.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 med Många pajäser i olika partier i riksdagen i alla fall de som är för mångkultur på alla håll och kan inte roa att vem det drabbar och så vidare. Är det var ju ja. en som om i veckan att jag läste en, en intervju med en invandrare som för övrigt är kristdemokrat och som är mot rasism och främlingsfientlighet men som anser att kristdemokraterna borde samarbeta med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 man hade varit tvärtom. Och vi hade levt ett högerstyrt samhälle. Där det hade alldeles svast. Det kan vara tillåtet istället. Och kommunismen var förbuden. Va? Så det är, det är likadant åt båda hållet tror jag. kan du lyssna på Sveriges Radio? Sveriges Radio där de säger att SD är främlingsfientliga. Hedde Klein säger att det är ett fascistparti. Men det stämmer ju inte. Jag ju mer eller mindre sluta lyssna på Sveriges Radio. Jag, det är nästan så att jag, jag, jag, jag lyssnar bara på Sveriges... Eller, nej, jag gör en liten jämförelse mellan Aftonrådet och Sveriges Radio. Så här står jag och mer eller mindre att lyssna på på grund av all som sägs och sprids det. Och Aftonbladet och Expressen köper jag bara när jag vill få mig ett gåskratt. Jag vill läsa lite lögner helt enkelt.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 Alltså man, man vinner ju ingenting på att, in, på att visa bilden om sanden ska fram däremot så vinner man mycket på att inte visa bilden eftersom man hela tiden dag ut och dag snackar om att man står för alla människors lika värde så gör man då ut och dag en skillnad på människor och människor för att hade det varit en vit person som hade begått det här grova brottet då hade man hängt ut personen långt innan personen att du hade blivit plockad av polisen Men eftersom det är en invandrare Från en icke-vitt land Så alltså är det lugnt va Alltså polisen hade fått ett tips om, eh, Från allmänheten om att det var några kyvar Som var tydligen romer eller från Baltikum Och de har lagt ut sina element På väster polisens hemsida Men den här romska föreningen Hade anmält det här Och Rikspolisstyrelsen har sagt Att nu måste polisen Följa Rikspolisens eh, riktlinjer Att inte lägga ut sina element Så här på rom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 Deras jobben och så förbrandar med att ens vara polis på, på, på dagarna och vara tankeläsare på natten. <tryckligt> till, exemp till, till, till exempel så finns det liger som härjar i roslagen på sommaren som kommer från Baltikum och de, <tryckligt> de sker alltså båtmotorer. I Roslagen på sommaren Och de som har åkt fast vid de här båtarna De har kommit från de här baltiska länderna L Lettland, Litauen, och Estland Och haft med sig då stöldgods Alltså båtmotorer Ja, ja det finns ju Personer från baltiska länderna Som åker runt i bussar Och snår bildäck och så vidare ja. Vi har lite problem med det i Värmland där jag bor Aha. På vissa ställen faktiskt Aha. De kör poliserna varna för Vita mercedesbussar med personer som åker runt och bryter sig in hos folk som har bildväxthållanden och, och så här, det en, ja, en sak som jag måste säga också det är att jag kan inte förstå att Svenska i Stockholm då, endast var 150 stycken. Jag tycker det låter väldigt lite faktiskt. Fick de att inte fler ställde upp i den här manifestationen i Stockholm för Svenska Gränsparti? Det, det har jag väldigt svårt att förstå. Var, var de rädda för de här motdemonstranterna eller varifrån? De var ju skyddade av polisen ju.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 och Jakobsson sa ju då under talet Här ser ni vilka som verkligen är demokrater Vi blev anklagade för att vara nazister Om det är vi som är demokrater Här ser ni vilka det är som verkligen är demokrater Och vilka det är som inte är De som inte är demokrater, de har vi där borta ja, så. Men, att det håller men, men de, de, de borde ha varit fler än 150 Kanske, kanske 350 Kanske 400, 500 Så alltså, liksom, varför blev de inte fler Än 150 ungefär Det, det, det, det är lite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 Möjligheterna som Svenskens parti har är väldigt, väldigt bra tycker jag. Sen har det naturligtvis beklagat att man inte kommer in med 10 000 röster.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 vad var det nu? Någonting på en 500 röster. Någonting där, ja. eh, förresten, när vi är inne på vilka som har fått mandat och partier och så vidare, så ska jag väl nämna för lyssnarna det att Jörgen Kroman, som jag kan, ju lugnt, jag. kan inte säga att jag röstade på Jörgen Kroman i, i Riksdagsvalet ja. för det Svensk, svenska partiet. Han var snäppet ifrån att komma in i Riksdagen. Fruktansvärt mycket. Han fick väldigt många röster tydligen. Du menar, du menar väl Norrtälje kommun, vad? Nej, jag menar riksdagen. Han var på väg och det i alla fall var han fick lina på en säker om häromdagen. Det... Eh, personen sa att det gällde riksdagsvalet. Han ställde upp för kommunalvalet i Norrtälje, eller hur? Ja, men den här personen sa riksdagen. Han ställde upp för riksdagsvalet också. Han har fått personröster då menar du då? Ja, Ja, han hans namn var i alla fall med på, på Svenskarnas Partis valsedlar för riksdagsvalet. Det var han. Ja, men han ställde upp för Norrtälje kommun han alltså lo lokalt. Men han, ställde, ju upp riksdag, han ställde upp i riksdagen. han upp i riksdagen tydligen också. Ja, men det är ju inte det är inte vet du, i, i Sverige ännu så det jag tycker det är konstigt va. Ja, alltså, vi, vissa partier har ju företrätt att rösta men inte alla. Vad hörde du om vi egentligen ska gå in på lite partier här. Jag sitter framför Jag sitter just nu framför jag har just nu framför mig en sida som heter så mycket som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 Ja, och det finns ett parti som heter Spindelpartiet också. Fick jag tips om häromdagen. Jag har aldrig klart som partiet. Och, äh, och om... en annan parti som heter Spritpartiet också. Kalankapartiet partiet, partiet är. Förutom Kalanka-partiet har även Motorhead fått röster i svenska riksdagsvalet. <laughs> uh, hur går det ihop? Ja, Kalankapartiet partiet är välkänt parti va? Ja, sen så finns det två partier som heter Sveriges Multidemokrater. Och Sveriges Multidemokrater. Alltså vet inte hur Ja, Sveriges Multidemokrater det finns det ett parti som heter Vad säger de? Säg, äh, Varje partiet har vi också <coughs> Vad säger Jesus? de? Ja. Sk Skånepartiet kräver Skåne Och Skåningarna, det betyder att svenskarna som finns i Skåne Måste utvisas då Sen ska det vara tull tullavgifter och liknande va? Men de kom ingenstans det här valet heller alltså. Men Skånepartiets visioner alltså är helt vansinniga Egentligen va? Ja. Sk Skåne ska bara, bara bestå av Skåningar då alltså. <coughs> Ja, ta på småpartiet så har vi förresten Frihetspartiet som är tydligen H relaterat de har fått eh, fyra eh, vi ska se här ah, om, det stämmer då. Det, det jag om det stämmer det är vad jag har hört så om det stämmer jag kan inte hundra på men, eh, senast två månader efter valdagen så ska länsstyrelsen redoviras dessa röster eller det röster på partier som har beställt valsedlar och då är Frihetspartiet med där Uh, partiet har vi här också. Vår <laughs> gud som har fått fem röster. Och vi har även uh, snak om, om konstigt om konstigpartien. Det står inte vad partiet heter. Men för för det är AVHMUSOS HGFM FBO. B eller punkter mellan All alla de här bokstäverna Och ett parti som heter M-O-R, alltså mor Har fått tre röster, satanistiskt initiativ Har vi ett som heter det också, vi har bastudemokraterna <går> <går> Hör, Hörru, har du ja, Feministiskt initiativ har ju trots allt Kommit in i några kommuner, till exempel Stockholms kommun Och de ska lägga en budget i Stockholms kommun Och det står så här att partiet har ingen budget <går> Nej Vad heter partiet sa du? Feministiskt initiativ har kommit in i några kommuner Bland annat i Stockholms kommun, och de har ingen budget. Nej, men det var det jag sa. De har ett totalt ogenomtänkt partiprogram till att börja med. Hur skulle de nog kunna ha en budget? Är det är no svårt. Finns det, finns, det, finns det några karar i det partiet egentligen? Nej, det är bara. Det där finns en man i partiet. Resten är kvinnor. Och de säger att de för full jämställdhet. Ja, till och med skrattar det. Nej, men det är lite så det faktiskt.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 så att, det, det finns nog en baktanke med det där, skulle en, en annan sak är att politikerna ofta säger så Att vi ska hålla igen på våra lönekrav va, inför årets löneförhandlingar Samtidigt som de själva höjer sina löner Varje år i riksdagen med flera tusen va. Det, det, ja, det, tycker, det, det är ju helt absolut ja, Jag tycker inte det går ihop det här Med att, att arbetarna ska hålla igen Och själva höjer de sina redan feta löner Och mängder med förmåner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 en and love for us Ja just det och jag får att tänka på det när du sa det här nu faktiskt Det stämmer väldigt bra Ja de har ju alltså De här. har ju en övernattningslägenhet i Stockholm De får ju alltså åka taxi, tåg och flyga jag vet inte <här> hur det funkar egentligen Har de liksom ett kort och visar upp bara Eller hur det går det till när de åker taxi och sånt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 Ja Det var väl mer tror jag va? ännu mer. Jag har några siffror på mellan 16 000 och 20 000, Men jag, Det var vad jag hörde, det stod något. Men, men andra sidan, på en, en artikel så stod det att det kanske var 17 i eller annan artikel stod det 18 så att jag vet inte vad som stod de med. att det var över 16 De har ett arbetsrum, tjänste dator, tjänstemobil. Eh, liksom, vad är det mer för förmåner de har? Alltså, de får ju åka tåg och, och, och första klass på tåg och, och, och businsklasser på flyget och, och taxi för de åka och vad är det mer?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 har till och med har hört någonting om att vet jag inte om det stämmer, det bara som jag har hört att det är någon snack om att de får även förmåner privat, inte bara i, i sitt yrkesliv som politiker. Det, det vet ju inte om det stämmer, men det skulle inte förvåna dem alls. Jag vet ju en grej som de garanterat får den typ av förmånen på. Det är när de blir arbetslösa. Det är det många av dem som kan gå i 15 år med den med den vad ska man säga, lönen som de har som politiker.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 Vad han sa i, i, På valvakan på natten där Att han ska ägna sig åt Något helt annat än politik så. Det måste ju innebära att han Går ur Moderaterna Eller, Nej han kanske inte går ur Moderaterna Men han hoppar ju av alla politiska uppdrag Garanterat ja Men ett svagare Moderaterna, ett, ett, ett svagare Moderaterna Ger ett starkare SD att Moderater som är missnöjda De röstar och går även över till Sverigedemokraterna enligt media här Ja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 det verkar i alla fall som det är läst mig för den främsta orsaken då. Du är förresten, feministisk Initiativ kom väl in i, i, i Europa-Unionen? Mm. De, mm. de, de kom in i EU-parlamentet EU ja. Ja, Då trodde du naturligtvis Gudrun Skyman Det var ju vår sa att genom att vi har kommit in i EU-parlamentet så, så, så kommer vi in i riksdagen Och hade ja, 50% procent i det här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 Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet De kom, de blir ju kvar allihop Centern ligger väl någonstans på 5% va? Uh, blir osäker nu men vi kan kolla här Och, uh, uh, och uh, Folkpartiet se, ligger Centerpartiet... Folkpartiet ligger på vad är det? 6% kanske Centerpartiet hamnar, hamnar som det ser ut just nu så ligger de på 6,11%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 Det får de helt klart. Ja, ja. Man är lite på att de får. Men hur länge ska man kunna hålla på så här egentligen och isolera Sverigdemokraterna? Till varje pris. Till varje pris. Alltså. Det har ju kommit en punkt nu redan om fram när, när de de andra partierna i Riksdagen borde inse att det här går inte längre. Uh, jag tror som Mimo Åko som sa att de kommer så småningom att inse att, att de inte kan ignorera dem längre.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 intressant eller det går inte att ignorera om hur länge är, så oavsett man vad man tycker om vad tyckte du om den här valfilmen med den här asiatiska tjejen från Falun som är ordfö vice ordförande för SDU i Dalarna samt den här mörka killen som väl ställer upp för nere i vara tror jag va ja jag känner igen det där men jag har nog inte sett filmen, vad handlar det om nu måste vi stoppa, ra stoppa rasismen säger Åkesson och så är det en tjej som är asiatisk och en mörkhyat kille som är, de är i Sverige. Ja, alltså, alltså, de, de, där jävla, de där dumheterna. Oj, oh, jag såg ja. artikeln igår. Här. Vad tycker du om det här egentligen? Ja, alltså.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 varför har, hon inte ja. lär, varför har hon inte lärt sig att tala bättre svenska för? Ja, det är hon jag som, som har representerat Sverige så pass länge medan minska. Ja, men hon är aldrig kvinnor det va? Ja, men hon talar ingen bra svenska. Hon talar dålig svenska.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 Vad ska man säga? Det är ju ett, det är ju ett problem det där. Eller vad man nu ska säga. Så att det, tolkar är ju ganska dyrt och så vidare. Det, det bästa är väl att man, om man vill smälta in i det svenska samhället och komma hit som utbör, äh, utlänning idag, så, så måste man ju, om man verkligen vill smälta in, så tycker jag i alla fall.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 Nej det har jag nog faktiskt missat Vart har du sett dem va Ja han är så kort växt va Så att han får stå på någonting så att han kommer upp i en jämn nivå med, med Jimmy Åkesson ah, Ja just det och Sen... jag, jag, ja, nu, vänta, då. jag jag, tror jag vet vilket du menar här Eller i alla fall kanske Jag har sett en, en debatt Mellan Erik Ullendag och Jimmy Åkesson där Jimmy Åkesson hade med sig olivolja Då stod, Jimmy, då stod Erik Ullendag Upp på någon liten Ja äh, inte en stor Men någon liten upphöjnad där och, och, och pratade. Och det var snack om mångkultur och att i Okus som inte vill ha någon mångkultur i Sverige. Och då sa ju så här att jag, jag vet inte. Jag vet inte om man ska säga om det här, men jag har faktiskt med mig en tur med olivolja här den är ju från uh, Olivolja var ju från Indien eller vad tror han pratade om. han var lite pik till. Uh,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 Så här, varför har jag inte varit med? Jag har mått dåligt en längre tid Jag har eh, all politisk aktivitet både på internet och utanför internet på grund av det. Så det är därför jag inte har varit med på topp Det då. Ja. Det men, men, inte, men, inte någon sjukdom men, så Jag har mått lite psykiskt dåligt på en här men, framåt, men det så. Är, så. Jag har flyttat för mycket politiken politik helt enkelt Det är kommunalvalet som är inte är färdigräknat För riksdagsvalet är ju färdigklart klart. Och landstinget då? Hur är det med landstingsvalet?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 Socialdemokratiska val sedan som har funnits I valvokal, ja. Hör, hörru, du. Och det... även Vänsterpartiet och även eh, Folkpartiet har ut för valfrusten Från politiskt eh, mothåll Så att det, det är ett väldigt ruttet val det här, på många sätt. Jag, jag har ju en åsikt vet, om det här med Politiska vildar, till exempel det här med Att man lämnade Nationaldemokraterna I ny kvarn, Daniel Spansk Och så satt han på ett mandat När han gick över till Svenskarnas parti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 Vad 17 ska jag säga det, det, det har du sett det här är, i Vi... jag, jag tror inte att Asti har några regler för det där utan det är bara det att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 Ja, som till exempel Sverigedemokraterna om man kritiserar staten Israel. Det är som på avpyxlat. Man får inte skriva någonting negativt om staten eller judar överhuvudtaget. Då blir man ju avstängd från avpyxlat. Och så står det av avpyxlat med att de har riktigt yttrandefrihet i otaktierna. Å andra sidan är internationella idag så världs mycket bättre om heller. Fast är det är åt ett enat håll annat håll. Där är de alldeles för judefientliga istället.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 men om du pratar du menar partier som är Speciella för just Karlstad ja, Det finns ju alltid lokala partier Till exempel som kallas för Medborgarpartiet i Grums och sådana saker och med, Medborgarpartiet kallar de sig I Västervik och sådana här lokala ja. Till exempel ja, upp i, i Ljusdal Så finns ett parti Uppe i Ljusdal så finns det parti Som heter Socialradikala Demokraterna Det låter,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 Och sen så har det nog lite grann att göra med Jag tror att det har en, en Större del än man tror har att göra med Att, att vänsterpartiet är så fruktansvärt Splittande, eller det, det här med revolutionella fronter Och avför det här ja, ja, sen, ja. Ja, Jag tror att det ligger, skulle ligga Löfven ordentligt i fatet om man plockade in ett parti som, som Där i hälften av alla vänsterpartier Så stöder vänsterexkrema Terroristgrupper som antipartikation revolutionära fronter och så vidare Och den andra halvan är emot dessa, Utåt sett då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 det är ett exempel på de enorma bostadspriserna som finns i Stockholm alltså. vad, vad får man för en miljon, en liten etta På 35 kvadratmeter för några år sedan när jag såg den annons På den gata där jag bodde med min mormor en gång i tiden va? Alltså en en, en, en, en, en, Vad händer nu? Är, är du kvar? Hallå? Ja, hör du mig? Ja, vad händer allt någonting konstigt händer här Men just nu så kommer det igång igen här. Det är någonting konstigt Men eh, hörde du mig? Ja, det hörs ut i eten, eller? Ja då, det går ut Vi, ja. vi försvann ett tag kan säga Men Jonas Sjöstedt bor i alla fall på Östermalm Och det uppges inte på riksdagslistan att han bor där Nej eh, Men som jag sa så tror jag det håller med Att han, han eh, av någon anledning han, han är ju så pass fin i kanten Sjöstedt han, eh, han, det, det, det är ju gammal klassisk vänsterpartistisk hållning att, att man inte bor i de områdena som man försvarar hela tiden eh, och att man dessutom säger man ingen arbetar, riktig arbetarklass om man som till exempel Sjöstedt bor på ett sånt ställe utan man bor antingen om man verkligen är ett arbetarklassparti som man utgör sig för att vara så står på arbetarnas sida så borde man faktiskt bo i de områdena där det är mest miséri till exempel i förorterna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 Poängen är väl helt enkelt att man förmodligen är i en ålder när man inte behöver ta så, så mycket ansvar att ens föräldrar som mycket talar hela den här dygnan helt enkelt. Det är väl det som är poängen. Det vet man om. Man vet om också som en inbannad kille sa i inte intervju en gång, att det eller som en, som en ung, ung kille i vad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 Ja det är det ju naturligt Hennix berättade ju en, Hennix berättade också Att han hade haft en släkting i Malmö Som mitt på dagen blev överfallen, misshandlad och rånad Och sen uh, föll så allvarligt Att han senare avled alltså På grund av sina skador i, i fallet. Ja tal på Henrix, ja, så jag såg han en intressant grej uh, På Jallarånens jämsida uh, för tidigare idag Men jag såg också en Det stod samma artikel på någonstans på Facebook Att, att Nils-Erik har beslutat Att uh, han tänker inte rösta Någon mer i val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 Uh, så alltså, nej man gjorde inte det Man, man, förlorade, man förlorade en massa saker ting, Och ting på Och Expo hade också pekat ut Felaktigt också en Sverigedemokrat Som var helt oskyldig till anklagelse för att Sprida, sprida eh, något hat på, på internet Och det var, de hade tagit fel på person va Vadå hade de påstått att SD var oskyldig Eller vad så du Nej men Expo hade tagit fram och utpekat En Sverigedemokrat ja. för att Rasistiska kommentarer och det visade sig att det var fel person Och de var tvungna ja, att be om, om här, ursäkt de, de tog bort artikeln va Men de var inte om ursäkt då.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 Även Gustaf Fridolin hade uppgett att han bodde i Risna, Men enligt en, en, en inte politiskt korrekt hemsida Så bodde han i Duv sitt villaområde utanför Sundbyberg Och då har han alltså ljugit Att han inte bor i Risna. Och där Gustaf Fridolin kommer från Vittskö, Och där hade, där hade SD3 dubblat sitt resultat Och Miljöpartiet hade sjunkit ner Ännu djupare, längre ner Åh <laughs> Ja men som jag sa förut Så jag, jag, jag, jag är inte förvånad över att Alltså, jag är förvånad över att nu Löpartiet gjorde ett så dåligt valresultat som de gjorde. Men jag är inte förvånad över att de blev Sveriges fjärde största parti. Det är jag inte. Hade du, äh, det, hade du... Jag såg ju inte Umel eller att det satt när Åsa Rom pratade till sina medlemmar på, på valnatten där. Och sa det och det. även hennes tal och inte Gustav Frinolins tal var ingen, var ingen riktig inlevelse i. Jag tyckte inte, inte att de hade någon karisma i sina tal någon talade om. Då var det mer karisma i.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 Nej, nej, det gör de ju inte Och det, där, det där är en grej som ligger för SDF i sdf fatet I allra högsta grad Det finns ju eh, det finns ju, Socialdemokraterna är nog lite splittrade I den här frågan med Israel också tror. Jag. Där märkte man ju inte minst Till exempel när, när Stefan Löfven gick ut och sa Tidigare år Vilket fruktansvärt liv det blev När han hyllade staten i Israel Och dömde ut Hamas Men han dömde inte ut De terror och våldshandlingar som staten Israel Begår mot det palestinska folket Han fick ju en massa hatmeddelande till sig, min sak på grund av det där eh, Annars så stod han för att han sa det Och det är helt åt honom på den punkten i alla fall Men han borde inte ha sagt det Annars så visste han nog vilken hatstorm man skulle sätta igång Olof Palme. Det kan ha varit ett sätt att vä väcka debatten där också. Olof Palme var ju känd för att han, han stödde PLO Men jag tänkte på en annan sak också eh, Anna Lindvete, hon blev ju faktiskt kulturberikad för Hon blev faktiskt mördad av en invandrare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 hon har sagt så här tydligt Trycket på Centerpartiet att gå Stefan, möt, Stefan Löfven till ett mötes för att få till en stabil regering är obefogat Säger hon då 2010 var det samma Säger då efter sitt möte med Löfven Och hon säger också så, Hon sa också så här tydligt Det är nej till att sitta i regeringen S ja till alliansens budgetmotion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 och, och sia muslimer På samma flyktingförlängning Det är som att sätta en tjur och en tiger i samma bur. Och ah, slutar med mord eller mordförsörjning ah, Jag har för mig att araber Araber hatar somalier har jag för mig Att det brukar bli bråk på de här förläggningarna Så har jag läst ja, Iraker hatar kurder Okej, okay, ja det, det är möjligt. exempel. Ja, inte alla och, Nej men det, de flesta gör det i alla fall ah, ah, Sen har vi kurder som hatar i, Iran bland annat. Ah. Så att det är en väldigt, väldigt sörjare där. Ja men det heter ju etniska, etniska konflikter heter det men i Sverige heter det rasism mm. Men alltså det är, det, är, det är mer rasism mellan olika invandrargrupper än vad det är mellan svenskar och vissa invandrargrupper Men det, det, det, det, det, det är väl inte den politiska korrektheten låtsas om riktigt Det roliga är ju att alla, alla etniska konflikter mm. de, de, de, alla konflikter i världen de upphör vet, när de kommer till Sverige då blir alla vänner Eller? Alla blir vänner i Sverige är, är det stämmer ja, det? Ja det, det heter så utåt Sen, ja, sen verkligen ja. är ju naturligtvis en helt annan Och jag vet ju Vi kan skriva till den här Veronica Palm vet du, Socialdemokraterna. Och så skriver jag så här, Dina vänner kastar sten i förorterna Mina vänner kastar inte sten Och så skriver jag så här, Var bor du någonstans till Veronica Palm Hon bor i, i uh, ja, Hon bor inte i förorterna Hon bor inte i förorten Nej ja, Det är lite konstigt Ja, alltså mots det motsättningar mellan olika invandrargrupper I Sverige De har ju till, Det finns ju för, det förekommer att invandrare mördar varandra På grund av motsättningar från hemlandet va? De här, Det har ju varit till exempel På 80-talet redan Var det demonstrationer vet du, på Sägers torg För och emot, emot Alla tola kommuni vet du. Och så börjar man slåss med knivar och allting Fullt upplopp Alltså motsä oh. motsättningarna från deras hemländer Fortsätter i Sverige De tar med sig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 Uh, vi ska se om vi kan hitta ett program från uh, Radio Läns. Man ska göra ett lördagsprogram. Det försvann Karpstripan från Värmland. Uh, det framgick väl inte riktigt vad han hade röstat på riktigt. Hade han röstat på Svensk eller var han det var på ST? Ja, det var länge sedan sist. Vi fick någon slags avbrott också. Där har vi ett nytt program, ja.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 ännu riktigt och även är inte helt och hållet heller kommunalvalet färdigräknat till 100% i exakt alla valkretsar i Sverige det har tydligen tagit ganska lång tid eh, vi får ju se här till exempel om Bålänge har fått något band till Bålänge kommun alltså mindre än 600 röster för Marie Edenhager eh, och det såg inte så bra ut faktiskt måste jag ju säga det är ett om hon kommer in i Bålänge kommun Uh, möjliga med ett mandat men uh, det var mindre än 600 röster för Marie Edenhager för Bålängepartiet som väl inte ens har en e egen hemsida längre eller he heller, de har väl bara på Facebook va? så att uh, det är tveksamt om Bålängepartiet komm Bålänge kommer in i Bålänge men ska man gå igenom hela alltihop så måste man gå igenom alla kommuner i hela Sverige och börja i bokstadsordning och det kommer ju ta sin tid att gå igenom och kommentera varenda kommun här. Vi har kopplat bort också Skype här. Nu uh, ska vi se här. Jag lite problem med hårdisken också på B-data. Ibland så tappas den bort och ibland så kommer den tillbaka så att säga. Nej just det, Länsman ska ligga en egen mapp här. Jag måste försöka göra allt på, på en gång här. Uh, för att kunna klara de här schemalagda programmen så måste man ha mappar för varje program. Alltså, annars så ligger ljudfilerna filerna i enda röra i, i de här mapparna. Va? Det går ju inte att hitta dem helt enkelt. Va? Jag hade ju också laptoppen igång här. Men den har för liten hårddisk. Så jag fick ju rensa hårddisken från alla sippade filer. För Det var ju bara 3 gigabyte kvar på hårdisken på, på laptoppen. Och nu ligger det på 40.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 We love the standards Our ideals are marched before us Joining the chorus Of our eyes and battle songs Can it be us the beast Of our mighty nations waking Forehead the threat Of our comrades marching on Came to your sound We'll Själviga rollar på fädernes land, ett folk hem förskonat från krig och från brand. skogsfruk och stålverk och tung industri lagt grunden för välfärd och demokrati, men sjukvård och omsorg det kostar apel jobben försvinner när fabriker läggs ner. Hur klarar vi krisen? Hur trollas den bort? Vi satsar att krutet får vapenexport. För när vi sänder ut en handelsdelegation att främja exporten för vår svenska nation så går det så trögt.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 Man blir populär hos diktator och kejk Så handlar med vapen precis som med stål Och förmedligen i helgade utav vårt mål Vi har jobben kvar fram med och kryt Om någon köper svenskt skjuter vi en salut Med nytt tankesätt går försäljningen lätt Nu är mått att kunden alltid om man säljer vapen till en stat i krig Har man tagit ett steg på en lukratisk steg Ska man vara neutral har man inte Då far man måste sälja även till statens rival Om man har bevan kan man ett till någon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 om vapnen råder att krigas mer på den som vill beställa sig en bamsemissil, ställs det några krav, det ska bli någon del att tänka på bamses roll varje kväll. För den som är stark måste också vara snäll. Din sol, din himmel, dina ängter gröna Din sol, din himmel, dina ängter gröna Första! Andra! Andra! Tridje, gå bort för 3 och 75 Ja det var Carl Petter Pettersson i Knackabo som ficken Ohyggligt oh, billigt för han av en gammal ja, nicken strängarna och slattar för flera hundra kronor Ta hit den nöjetarnen på höra toner Maljerat vat, fläkta kalle, bjuden till er och fåttat. köper destilleringsapparaten vänt ni butik. Fråga sig att eller så varan sakser Ja, Sverigekanalen kommer tillbaka nästa lördag. Live-sändning, direkt-sändning från klockan 16.00. Vi tackar Carpstripen att ha var med. Ni får ha det så bra, bevara Sveriges svenskt. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Nu klockan 20.00 kommer Radio Landsman, Nu lyssnar till Sverigekanalen och från Dalarna. Tipsa och dela och sprid våra adresser så fler kan besöka oss och lyssna på oss. Hej! ut på skärvan löser du sakon och efterpå så blir det kaffe den på Bryggersbron och sen då börjar själva dansen klockan rokation i kväll med attraktioner varma kolva och cykelställ.